Fajta növények visszatérésére, valamint a régi új mezőgazdasági módszerek terjesztése segíthet Magyarország és a világ elmezési gondjainak megoldásában, mondta az Inforádiónak a védegylet munkatársa. Szépvölgyi István beszélt kis csillával. Egyre inkább csökken a, a fajta választék, tehát egyrészt a betőmagpiacon is, másrészt pedig a köztermesztésbe vont, faj, vont fajtáknál is, Jelenleg Magyarországon körülbelül 40 búzafajtát termesztenek, de az éves termés 4-5-e mindössze 7-8 fajtából jön össze. Ezzel párhuzamosan viszont a Tárpiószerei Növénykivézetásközpont kenyer búzagyűjteménye 7600 fajtából áll. Tehát valójában még lenne miből választani. Igaz, hogy a 24. órában vagyunk, de ez a folyamat még nem visszafordíthatatlan, ha tényleg. Több szinten is, és több területen is a társadalmi szinten, közösségi szinten, állami szinten is teszünk annak érdekében, hogy ezek a fajták, tehát konkrétan a tájfajták, a régi fajták visszakerüljenek a köztermesztésbe, és a köztermesztésből pedig a helyi élelmiszer ellátásban. Ugye talán itt az egyik legnagyobb probléma az, hogy a hazai gazdák is nem tudnak más tenni, mint hogy a nemzetközi nagyvállalatok ipari nemesítésű magjait használják. Önök szerint mennyi idő kell ahhoz, hogy megtörténjen ez az struktúraváltás? Biztos, hogy egy hosszú távú folyamat, de amit már most érdemes elkezdeni, és egyébként Magyarországon és Európában is egyre több, több olyan kezdeményezés van, amelynek keretében én bankok és. Kutatók gazdálkodókkal együttműködnek, például a részvételi nemesítési programokban. Ezek olyan programok, ahol a kutatók megpróbálják megnézni, hogy a kisléptékű családi gazdálkodóknak, illetve az ökogazdálkodóknak milyen konkrét igényei vannak, és közösen találják ki, illetve választják ki azokat a fajtákat, amelyek megfelelnek az ökogazdálkodás igényeinek. Mennyire nyitottak mindenre maguk a gazdák? Igen, tehát itt biztos, hogy egy szemléletváltásra van szükség. Hát főként idősebb gazdálkodók foglalkoztak még tájfajták fenntartásával. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy egyre több fiatal gazdálkodó tudatosabban szervezi meg a gazdálkodását. Próbál tehát olyan fajtákat találni, amelyek tényleg megfelelnek az ökogazdálkodás feltételeinek, illetve ennek nagyon fontos része a vetőmag önrendelkezés is, tehát pont az, hogy ne kelljen minden évben a vetőmag cégektől vetőmagot vásárolnia, hanem saját maga állíthassa elő a gazdaságában, ezeket a vetőmagokat cserélje egyéb gazdálkodókkal, vagy saját maga dolgozza fel, aztán ezeket a fajtákat, vagy pedig kapcsolatban épp olyan hasonló szemléletű feldolgozókkal, akik értik, hogy ez miről szól. Későn a véregylet munkatársát hallották.